lösningsfokuserade konstruktiva och positiva peppade eh, i ett utkast som vi skrev eller typ i en kladd grej som vi skrev ja. om det här eh, om den här podden överlag Fanny, ja. så skrev vi också att vi skulle vara lösningsfokuserade <laughs> på riktigt vi skrev detta på riktigt jag kan ta fram det dokumentet det, det här om. kan inte vara mina ord Hej och välkommen till Systerskapspodden. Det är som vanligt jag Saga och du Fanny. Eh, Och Det här avsnittet är någon form av extra avsnitt om organisering. Eh, för att det, alltså, eller vi, vi kände att det var relevant att göra ett sånt här avsnitt eller Vi hade mycket hellre gjort ett typ Saga och i julbakar och som berättade om att göra Feministiska lussebullar Men det parlamentariska läget ser inte ut så idag Ja man skulle kunna säga såhär Om vi hade fått välja vad som helst Att göra istället så hade vi Gjort hundratusen andra grejer Men Så är det inte Man får inte alltid välja vad man vill göra Ibland ska man inte göra det man vill utan det man måste Ja och det som är... Nej, men och, och, och det finns, finns det i parlamenten så finns det liksom. Det är... Då får man ta tag i det. Ja. Ja, men vad va har hänt nu? Varför gör vi det här avsnittet? Nej, men man kan säga så här. Eh, att i förra veckan så utlyste Stefan Löfven ett nyval. Mm. Eh, det har inte hänt i Sverige på svin många år. Sen 58. Förra gången var det Centerpartiets fel. Jag har jag läst mig till. Du har du också pluggat på. Jag är mer så jag bara drar saker och rövel och är bitter. Mm. Um, nej så här Stefan Löfven har utlyst ett nyval eh, SD eh, vi tänker inte rösta för en budget som inte tycker som oss, typ. Mm. Men kan du säga att det parlamentariska läget är annorlunda mm. uh, jävligt höger, jävligt rasistiskt mm. det är exakt, exakt det är det som har hänt ja, precis. och det är väl man skulle kunna säga att det är lite därför vi har, som du sa förut, vi har bestämt om vi ska göra detta precis, för vi kommer inte lägga ner särskilt mycket tid på att analysera det politiska läget för det finns väldigt många som gör det på väldigt bra sätt ja, och eh. många som gör det på dåliga sätt ja, också många som gör det på dåliga sätt ping många alla Sverigedemokrater ping alla jävla liberaler som är så här Nej. så här är det för att ni har motdemonstrerat. Man bara, nej, så här är det inte. Det är så här för att fucking högerpolitik, det är anledningen. Det är inte så här för att vi har stått på alla Sverigedemokraternas jävla torgmöten och skrivit att de är, de är, de är rasister. Det är inte anledningen till att de har vuxit. Kan vi bara snälla ena sån Jag brukar också så här trött på alla, här, alla, mm. eh, alla typ liberaler och alla jävla, höger högermänniskor. Av höger av högertyckare som bara, nej, Men det här, det är, det här jävla... är bara estisk fel och man bara nej, visst är estisk fel men det är fan mycket mycket Alliansens fel fan, vi får ta lite jävla ansvar ja. det är orimligt att vi ska ta ansvar för massa skit som inte är vårt fel ja. det här med ansvar ta ett jävla ansvar för Sverige ja, i min mun ja. uh. Men vi, vi ska som sagt inte analysera det här Nej, mer än att vara ja, Utan vi ska snarare prata om um, Organisering vår, ja, vår lösning, organisering Och varför det är så jävla viktigt nu Ja Saga, varför tjatar vi så in i helvetet? Jag känner att jag svär väldigt mycket idag uh, Varför tjatar vi så jävla mycket om organisering Hela tiden pratar vi om det min, min mamma säger faktiskt att det är okej att Sverige om, typ om man är väldigt, väldigt, väldigt arg Ja alltså. eh, så. Men nu, det var en parentes Jag tänker att det är okej nu Eftersom ja. det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt arg eh, ja. Nej men vi Vi så fruktansvärt mycket om organisering För att det är vårt enda verktyg för förändring vi, vi, vi kan inte göra någonting annat egentligen För att vi har inte typ höga positioner Vi har inte typ pengar Alltså, eh, det, alltså det, vi det. äger inga tidningar Nej, men Precis, vi äger inga mm. tidningar Vi, vi, vi kan liksom, inte heltid Anställa proffstyckare liksom. Vi kan heller inte anställa valarbetare Nej Ping, Liberala ungdomsförbundet Ping ha, Du menar jobbet? unga folkpartiet Som de, de bytte Long. namn till under valrätten. Alltså jaha, det fanns de... på Allvar folk som var anställda för att följa med På debatter Då har man för mycket pengar vi hade typ råd att nästan kanske anställa en halv ombudsman. Mm. Här livet. Hashtag livet. Ja. Nu ska vi sluta vara bittra. Mm. Nej men alltså organisering är ju liksom vårt enda verktyg för förändring. Ja. man ska liksom fortsätta kasta ur sig klyschor så ja. vår storleken och styrka. Liksom. Det är... här, Alltså det hade varit asgött om vi hade Jättegott om pengar så att vi bara kunde slippa bedriva valet och smälla upp en massa reklampelar. Mm. Men alltså vår verklighet ser inte ut så för att vi, vi sitter inte i makten utan vi, vi får Nej. jobba röven av oss för allt om vi vill åstadkomma ja. någonting. ja mm. Men man kan också se så här. Förändring kommer genom att människor organiserar sig. Ja, men precis det inte, vi, vi har inte fått, bara fått de rättigheter vi har nu vi har, Nej. Det har varit skärm skärmiga och förtjänat dem ja, Det var ju så att man bara fick åtta timmars arbetsdag Nej. Det, var Nej, men precis. det var inte något man ser det för. Det var så här, ja, Jag tycker ändå att ni ska rätta i åtta timmars sömn och åtta timmars fritid också Ja men såklart det är ett med preventiv Nej, Nej. Det, det var en politisk kamp vi fick ta och som vi också var tvungna att organisera oss för att kunna ta den kampen ja Exakt så mm. Allt du säger håller med mm. Men jag vet att framförallt Du hade väldigt mycket att säga om det här Ja alltså Nu har jag avreglerats mig Genom att prata med telefonen Och vara så jävla förbannad Ja nej, men jag är fett sur på alla jävla liberaler Som tycker saker Men jag är också trött på människor som är så här: Nu måste vi organisera oss Man bara vad kul att du känner så. Mm. Nu kommer vi att låta skitdryg och så här översiktare skit. Men eller jag vet gärna, kan folk snälla och organisera sig nu så vi kan bli fler? Mm. För att det är så jävla många som typ bränner ut sig. Mm. Och det är bättre om vi är skitmånga som kan dela på arbetet. Och stötta ihjäl med allt arbete. Mm. Så skulle det bli, jag tror att det skulle bli bättre liksom. Mm, det jag bli... tror att detta är ett tillfälle där man behöver vara jävligt många Och känns det bli sämre Ja men verkligen uh, Nej men nu, jag känner också så här, när Eller någonting jag framförallt kan störa mig på nu Är det någonting oh. jag blir så här, förbannad på uh, Inför uh, Alltså nu inför nyvalet Och det är det att väldigt många ser Från den inre rörelsen och utanför Liksom kommer inte bara Yes nu, nu får vi en chans till det blir nyval Ja den här gången kämpar vi verkligen man bara så här, Fast jag orkar inte Nej, Jag orkar verkligen inte. Jag, här, jag håller fortfarande på att liksom, lappa och laga ihop bitarna av mitt liv. Liksom, efter de här ja. två valet. Liksom, jag, jag, jag ser inte fram emot att få liksom, en till utmattningsdepression. Det är inte så, här, det är inte, det är inte så jävla party. Liksom. Det, och det är inte så att jag inte kämpade ordentligt de förra två gångerna. Nej. Och, och, det blir, så här, och jag blir också så himla trött på den peppigheten. För att det är så, här, det är, så här, omänskligt av, av det människor att förvänta att sig liksom, att att alla ska kunna ge hundra en till för att det man glömmer bort då någonstans där man säger, när man säger att yes, verkligen nästa gång mm. kämpar vi verkligen, yes vi får en chans till är att så här, det, alltså det är en två månaders valrörelse till som kommer innebära att man, liksom så här, man är tvungen att typ ta ledigt eller skolka eller liksom eh, alltså typ ge upp det sociala eh, alltså alla all de sakerna som faktiskt får en typ alltså, eller mm man är tvungen att ge upp så himla mycket vilket gör att det får sådana otroliga konsekvenser för ens liv efteråt ja. och visst, absolut det är viktigt uh, typ alltså, jag, alltså, jag och någon vet att det är skitviktigt och jag vet att det är så här, jag kan också tycka att det är värt många gånger att typ offra socialt livet och du för jag, jag pratat om det här mm. men samtidigt ser finns också det finns en gräns för hur mycket, hur mycket man kan offra ja. och när det kommer till till exempel den <gåll> egna hälsan Mm. Så känner jag spontant att Då, då kanske det är dags att lite Och då kanske det är dags av resten att röra sig Okej, här har vi någon som på allvar håller på att bränna ut sig Då kanske vi ska, mm. då kanske, då kanske vi ska sluta så här, Då kanske vi ska ta den här timmen Borta från Twitter Och sen så gå ut och ta den här istället Så att den här personen kan gå hem och sova mm. Jag bara håller med <laughs> allt Men folk men det är lite För folk är såhär Som precis, för nu ska vi få en annan chans. Så bara, ja vi måste lägga in en högre växel. Mm. Vi måste göra det på riktigt den här gången. Mm. Vi som liksom krossa höger på riktigt. Mm. Um, men det, det kommer också krävas jävligt, jävligt mycket av oss. Det kommer mm. också kräva att alla som var så här, jag måste plugga. Mm. Måste ge upp det. Mm. Alltså då krävs det. Och det kan inte vara som säger, det kan inte vara några få enstaka samlingar gör allt, utan då måste ännu fler mm. göra allt. Fattar du? Ja, verkligen. Jag tror att... Jag tycker att man kan märka en trend av att fler har ändå valt att organisera sig, men det är ändå för få. Mm. Um, men jag tror inte att det gör att... Så här, jag tror ändå att det kommer att gå vara möjligt att genomföra en, mm. en, en bra... liksom valrörelser som pratar om det som är relevant mm. typ ideologi en, vad sa du? typ ideologi ja, definitivt ideologi och så mm. pratar om motsättningar mellan höger och vänster det mm. tror jag är viktigt um, men jag tror att det kommer också kräva eller det kom, jag, jag vet inte hur med val. Jag, jag har aldrig varit med om nej. en ny valrörelse liksom. mm. nej vilket är rimligt eftersom att jag inte är 50 plus. Ähm. Ja. Det vill säga 60 Någonting skitsmål. Ja. Nej men precis. Det är... Nej, men men, vi, vi vet inte. Vi vet inte. Vi vet vi ska inte men vi vet att oavsett vad som händer. Oavsett hur det parlamentariska läget kommer att se ut. Mm. Kommer inte. Det här valet precis mellan andra. Folk som var valde att ah, det kommer bli kommunism. Det Stefan Löfven, med är statsminister. Det vi inte kommunismen. Mm. Det blev socialdemokratin på sin höjd. Och det blev inte ens det. Men, men, det går det inte, inte igenom för någon skit om man inte fått igenom sin budget liksom. Men. Och så här, allt om man säger att vi ska erkänna Palestina, allt det här. Allt men, här sorry, det blev vist ingenting. Det, att SD fuckade upp allting. Precis. SD och Alliansen ja. fuckade upp allt. Allt helt hellvete. Mm. Mm. Men, eh, men så här Visst, det här valet är jättebra om, om de rödgröna vinner. Det är skitbra. Men vi måste också se att mer saker krävs om vi ska förändra samhället på riktigt. Men om vi vill ha ett annat samhälle i grunden så kommer inte socialdemokratin att vara lösningen. Mm. Stefan Löfven är inte socialist. Han kommer aldrig han, han är nöjd med det kapitalistiska systemet. Det tror jag man måste så här... Ja, men, ja, men verkligen. Det kommer liksom inte Sen automatiskt bli ett kommunism och revolution med Stefan Löfven som statsminister. Det kommer inte men, hända. Det kommer liksom inte automatiskt bli liksom, revolution och eh, kommunism med Stefan Löfven. Det kommer inte hända. Det är som liksom du säger. Liksom att, alltså, det handlar om ett socialdemokratiskt parti och ingenting annat. Mm. Och det är, liksom så här, det är nättnämnt att man ska kalla dem socialdemokrater nu som det är. Nej. Liksom. Mm. Det, så, det, så här, det kommer inte det kommer inte ske under verk visst det kan ske en någon bra reform men en liksom blind härna träffar kornet är då och då också liksom. Det är så här nej men, ja. du, du förstår helt vad jag menar jag och man måste också här, se det stora liksom. så visst vi kan vi kan sluta röver överallt så den här valrösen men samtidigt så är det så här. Fine, låt oss göra det. Vi bara gör det, vi bara köttar, vi bara gör det. Mm. Men vi måste också ha medvetna om att för att för den här samhället så krävs ett en längre plan. Mm det kan inte vara så, här, bara nu ska vi uh, göra val. Vi, ja, vi måste också kämpa för ett annat samhälle och sociala kommer alltså. så. så sociala är i grunden nöjd med. De här, uh, det här systemet är uh, bra. Man skulle behöva göra små förändringar. Typ. Jag, vet inte, jag gjorde fruktansvärd jämförelse med bajs för tag, så Varför dig äter det jag drog den. Ja, och jag, använt, jag har faktiskt använt den flera gånger. Och den är helt fantastisk. Ja, jag kommer ihåg exakt hur ja, jag kommer ihåg exakt hur den var. Mm. Och det är så här, samhället är en bajskorv. Man kan liksom kiffa upp den här bajskorven genom att typ slå in den i färglat papper. Och tänka att, åh titta nu blev det bra. Men det är fortfarande en bajskorv. Vi vill ha någonting helt annat. Vi vill kasta den. Ja, precis. Vi vill, vi vill kasta den och ha någonting helt nytt. Vi vill liksom inte ha en bajskorg. Nej. Men det är... Jag uppskattar det i alla Den är mogen och den nyanserad. Jag är, alltså, konstruktiv. är konstruktiv. Jag tycker att den är helt fantastisk. Jag fick faktiskt använda den. Det är... Ja, ja, Vad bra att jag kunde bidra med. Jag har inte använt den. Mer i den här uppenbarligen samtal med ni och nu i den här podden som kommer att lyssna på. Det vill du. Varför det är en så viktig saga. Mm. Ja, det är det enda svaret så att allt annat är orimligt? Ja, det, som, som alla andra frågor vi ställer oss i den här podden- så är svaret också för att allt annat är orimligt. Ja. Vad tjatar vi, tjata, vi så mycket om organisering? För att allt annat är orimligt. Mm. Och så här, alla ni som inte är organiserade- alla ni mm. som eh, inte gillar politik- nej, om jag fick välja. <laughs> jag gillar inte heller politik- men det betyder inte att jag har någon form när jag sitter där. Okej. Jag, gillar, jag har ju ändå valt att organisera mig Men, ja, nej, men det är inte, det är inte för Att man gillar såhär politiska debatter Och tycker att det är roligt Att tycka annorlunda Utan det är så att man bara mm. Vill förändra samhället i grunden Ja men precis Så att vi inte har något val Ja Exakt så är det Ja um. mm. Men... Eh... Känner ni att ni vi vill säga någonting mer? Nej, så här. Vår enda uppmaning... Nu talar jag för oss utan att prata om dig innan. Ja. Jag tänker inte hålla med mig. Ja. Vår enda uppmaning är... Organisera dig. Mm. Mm. Alltså, det finns inget annat tillfälle. Har du inte gjort det gör det nu. Gå med i Ung Vänster, Eller gå med i typ Vänsterpartiet... Mm. Organiserade i ett annat samhälle. Organiserade i vänstern. Mm. Framförallt på vänster. <laughs> ja. Nej, det, jag, jag instämmer helt och hållet. Mm. Och så här: om du kallar det i partipolitik, Fine. Det behöver du inte. Organisera en antirasistisk skoldrug i din skola. Eh, organiserar dig för EU-migranters rättigheter organiserar dig fackligt organiserar dig fackligt organiserar dig i kvinn och jour organiserar dig separatistiska grupper i skola organiserar dig men organiserar dig också för ett annat samhälle ja. och organiserar dig mot rasism och fascism det är fett viktigt mm. och framförallt organiserar dig för feminism och socialism tycker jag jag håller helt och hållet med och vad skönt att vi håller med varandra ja. Jag tänker att det är en ganska avgörande grej I vad det här, den här podden ska handla om ja, precis. Det är, I och med att det handlar väldigt mycket om att så här, Du säger någonting Jag säger, åh det var jättebra fan så säger jag någonting Och så säger du, åh det var jättebra saker. Och så, så fortsätter <laughs> <Exakt> det så <laughs> Exakt <laughs> som klinisk och hungrig Fast med två <laughs> Precis. <laughs> alltså får du i så så på dem på spåret det, inte vad jag ska göra. Ja. Det, det känns som att vi är klara nu Ja, det var mitt pappersproblem jag lyfter. där. Yeah.